یا ای او الذین آمنوا اذا ناجیت المرسل نذینا لجلل جلاله یو قانون بیانئی د پارادے اسلام د منافقانو او د پارادے اسلام د مؤمنانو نو الله پر می ممنانو هر کا ل چې تازې راده و کې د نوبیلی سلاتو سلام سره د پټ مجلس کولو مناجات پټ په پټه باندې ځان لټته د پیغمبر ل سلاتو سلام سره د مشورې یا د ممسلی باې یاد دسه خبرې باره کې پډ کو پهته راده وکې نو فقطدي مو بین یا د نجووااکم ص دق اوړاند د مشورینا د یو مشور نه تاسو او الله ما تفسیر تفیر رالوسی کې ذکر کړي دی چه دا حکم الله جلله جلال و نازل کو ابن عباس سے فرمای چی نبی علیہ الصلات والسلام سره یو درې د مسلمانانو بغیر د ضرورت نوی او درو سیټ دا نبی علیہ السلام سره به خبرې ګوړي او نبی علیہ الصلات والسلام له الله تعالی اخلاق عانیور ګړو ناغب ایسو کوم نو واپس کاو او باز ټیم کې بده او تن اراده دا او چېر زمما مرتبہ جنه مال پیغمبر اسلام ټیم راکي وځي ته خکار شي نو د دې پر بهکول او مقاتل رحمت الله علینا من کول چې کم اغنیاو نبی له اسلام سره به زیات مناجات کو ټیم بهست خبره بهکولې او چې کمم پهقررا ساب نوهغې ټ به ټیم غ نه میلاوي او داررنګو بعضې زی کګړي دي چې منافکانو با صرف د شرارت دپاره او د مسلمانانو او د پیغمبر لسللات د اسلام د ټیم خبولو دپه به نووي سلام سره او سټ ولاړو او خبره یو سرګوشابه کوې چې مومنانو ته ټ میلو نه نو بهر حال الله جلال جلاله دا یو قانون را نازل کړی چې کله پیغمبر علیہ السلام سره ځان له سپټه خبره کوي او مشوره کوي نو داغي نمخ کیسه نص صدقه کوي بیا د صدقه مقدار قرآن نه د ذکر کړې چې څومره صدقه کوي نو بهر حاله روم را صدقه کوي وا نو هغه ګول وو په دې کې حکمت داو چې د نبی له زلات سلام تعظیم او دارنګي وګراو تم په کې مکمل اوسه زګ چې کوم سر د مال مسلوه منافکانو او مال نه لګي دا واسټه مونوبزای کل نو داغي دلو مقصودو او دارنې سوابو مقصو او دارنې ډیر تپوسونه هر وخت کې تپوسونه تپوسونه نه غې اسلام مقصود و او د حکم سره پایده دام وه چې خالص مومن او منافق کې بهجوواله را شي ځکه خالص مومن بیام سره دمال دخر چې به نوبي ل سلام سره خبرې او منافق چېونو د لالچ په بنیاد باندې باغ منشي نو بهر حال دایا څنګه نازل شو او په دې یاد باندې چې عمل نه دی کړی لوبه عمل په دې باندې حضرت علي رضی الله تعالی انহু کړی دي شیارا داغه منکول چې ما یو دینار اغز صدقه کو درہم بازو مفسرین او ماریف القران دینار ذکر کړی ده او بازو دارا به مفسرین او غی درہم ذکر کړی نو ما یو درہم صدقه کو نبی علیہ الصلات والسلام سره ما خبر وکړه او بیا د آیات منسوخ شو ورپسې آیات سره د حکم الله جل جلاله ختم کو نو ددیو جن حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په دې یاد باندې ما صرف عمل کړی زما مخ کې پې نه چې عمل کړی او نه په پرست سو عملوږي زکه دا حکم منسوخ شوه دی ددی وزری حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ اګه یې وفرمایل د علی سے دری خبر سی په دې خبره دازي دي په دیې یو ماته میلو شي ماته دا د سرو و خانونه عرب سرهخواان چې کم رن ک سري زیات خوښ داغې نه بتر دی. یو و ددنې کا د هضره تفااطې رغیرله تعالی طالان سره شوي ده. دویم د خبربر په وررض باندې اوزوره لصللات او سلام جنډه د د وغه. او درم هغه په دی ای عمل د پایات د نجوا بادي. چ په دې باندې صرف عمل کول دي دا دغه امتیاز نه الله جل جلاله او فرمایلی ایه اللذین آمنو ایماندارو اضا چې ته مرسل ار کل چې تاسو مناجات کوي پټ مشوره کوي سپټی خبري کوي د نبی علی صلاتو سلام سره نفقتم بين يدي نجواكم صدقتا ن تاسو ورکوئ ان تاسو ورکوئ مخ کې وړاندې د مناجاتنا صدقتا صدقه خو بعضو دا دیزه ک معنا هدیا کړي د نبی له اسلام ته هدیا ورکول او نه قران کې عام طور صدقې لاف زراګلې دي یعنی آم صدقه جی انسان هر چا تور گئی. نو آغا صدقه مراد دا. هدی آم مراد بازو لیکلی دا خو سیر راجیخ کول آغا داده. شیده دی نا مراد آغا صدقه کولی سنگ چی سڑه آم صدقات کئی. نو صدقه ورکوه مخ که دا مشوریخ پلینا ذالکا دا صدقه پا پکراؤ بانده خیر دا ستاسو د پاه ډیره بهتره ده واتهرو دا ډیره پاکون کې دا ستاسو د گناونو د پاران. پهې سربه الله ستاسو گناونه هغه مف کی او بل دا, دا پاکون پاون کې د ی ستاسو پاکوالېوالی هغه به راشي د منافکانونه. فیل لم تجدو په ان الله افور الررحم. او که چا سره بالکل نیسه د ور کول د پاره نو که تاسو نمونت استعمال چې تاسو صدقه کې نبي غنا نشته ف ان الله غفور الرحیم الله تلا ډیر بخون کی او مهربانه ده هغه چا سره چې نبي له صلوات و سلام سره مناجاتو کیو داغه نمخ کې صدقه ورنکې اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات تاسو سويريگه د دې خبرینا چې داغه نمخ کې د نوې اسلام د مناجات نمخ کې به تاسو صدقات ورکوائی. نو نداغه ايت چې دا, دا مخ کې حکم به د سرب منسوخ دي نو علام شاولی اللہ رحمت اللہ علی الفوز الكبیر کم ذکر کردی چه دا منسوخ تے بازو علماؤ او بازی وائی نا نسا پدی حکم کی نشتزک دا مستحف حکمو زب فرز واجب حکم نو او نسخا اغف استحباب کی نرازی نو با هر حال لزوم نو خو سہی خبر ادا ده زم منسوخ ته بیا ختم شو و هغه کې نو اشفقتم ایتازو یاری کې دې خبر نه دات ورکوي و بتاسو مخ کې د مناجات خپلنا مشوروخ پلونا د نبی له سلام سره صدقاتن صدقه نو صدقاتي جم ذکر کړل دي ان هر کله چې مناجات کوي نبی له سلام سره پټي خبري کوي نو صدقه ورک نو و الا لم تفالوک چت تاسو دا تقدیم د صدقات او اگر نشه کوله وتاب الله علیکم الله جل جلاله رجوت رحمت کړی دا الله تعالی دا حکم تاسو نو چت کړی دی الله جل جلاله اغا اسنه کړی دا تاسو رخصت درکړي دی که صدقه چا او نو ویلی سلام سر مناجات کړي نو الله رجوت رحمت کړی دا نو دا حکم اوجد ک د تاس نه تاب الله علیکم برفع حکم صدقه حکم د صدکی اوجد کو منسوخه کو نو س کوي فاقیم الصلاه منزنه کوي یعنی بدنی عبادت کوي وا ات الزکات او فرض زکات ور کوي علامه سادی ف خپل تفسیر گی لگی لگی جد دینه مراد فرض مزدی نو منزنا نو یو بدنی عبادت ته یو مالی عبادت ته سیدا نش کول نو دا, دا دواله عبادت هغه کوی فرض زکات ور کوی فرض مزدا کوی وات یو الله ورسوله اویات ات کوی منل کوی د الله تعالی ینی دا الله د حکم ورسوله او د رسول الله صلوات و سلام ینی دا د خبره دا د سنتو والله خبير بما تعملون الله خبردار دے پاغه سبا نجه تاسو عمل کوی اخلاص ته اشاره دا اپدی کی اغا پدی کی یو طرف ته بشارت ته اشاره دا نیک عمل کوی مسکو زکات ور کوی لویني الله په بدله لرکی اپدی کی دته اشاره دا الله خبردار دے چې څه عمل کوی کوسوک نووي له صلوتو سلام بے جا بے ضرورت اغذیات او مشورو سره خبرو سره تنګول غواړي غلطی کینو والله خبير الله خبردار دی پامه سباندي چې تاسو عمل کوئ مززہ په نړۍ یا ای او الزینا امن و یا کسانو چې ما نوم راول دې اېلا ناجې ته مر رسول په وخت چې تاسو راځو کې یا پټو خبرو کولو الرسول د پیغمبر سره نو فقدمو تاسو وړاندې ورکوه به نه دې لجواب کوم را دې دمشوره سنا ران دې د مجلس تاسو نه صدقتا صدقې لرا ذالک د مکه صدقه ورکول خیر ولکم تاسو د بار ډیر به تر دي واط هارو ډیر پاکي او ډیر پاکاون کی دي د ګناستاسو فَإِلَّمْ فَا تَجِدُو كَجْرِ تَعْسُنَمُ مَيْسَ مَا مَالَوْسَ شَيْلَ رَاجِ صَدَقَكَ نُو فَإِنَّ اللَّهَ يَكِنَنَ اللَّهَ تَعْلَىٰ عَفُورُ الرَّحِيمُ دِرْ بَحُنْ كَوْمِ رَبَانَ دِي آش فَقْتُمْ كَجْرِ تَعْسُنَمُ مَيْسَ مَالَوْسَ شَيْلَ رَاجِ صَدَقَكَ انتو قَدِّمُودَ دِي خَبْرِنَا چِ بین یدین اجوا کم راند دا مشورو گپتگوخ پلنا صدقات ان صدقو لرا فا اظلم تفعلو کچرتا زداکار نئی وط اللهوعیک <عَلَيْكُم> تاسو نشي کو نو تا الله, اللَّهُ تا لا روج دررحمد کړي د تاسو باې پوچ تولو حکم زرا نفااق مصللاته تاسو ق موه منزنو لرا ذکته ورک ذکات ل راوا الله اوسوله او تا بدار ک داله تع او دررس دله تا والله او الله تعالی خبردار دے بے معاف سباندے تا ملو نہ چعمل کرے الحمدللہ رب العالمین ولاکبت المتقین والسلام والسلام علی رسوله محمد و علیه وسلم یا الله صراف فی الفرات نسيبک یا الله خیر وبرکتنا نسيبک یا الله کریم ہمیں فرضی کریم اس ما ده کریم اذن